Malik, čovjek, posljedna vrsta Hadisa, ko se narozi samo u Buhari. U principu nije, kao pojedin ne narozi se samo u Buhari, ali Buhari obiljeti. To se vam da su naprijane naši takve. Malik je vrsta slabog Hadisa. Hmm. Vrsta slabog Hadisa, <coughs> a, gdje se ne spominje lanak prenašlaća vopšte. Ovo što mi danas radimo, što mu alekača. Kad ja, recimo, kažem od ukve idna Amira, prenos se da je poslanik rekao. To je uvarno. Nisam spomenuo sene Da pa kada neki autor hadijske zbirke kaže a idna Omer je rekao da je poslanik sa sve nam rekao. To je uvarno. je nije rekao kljčom je moj ših, pa nijemo ovaj, pa ovaj da je Abdullahi idna Omer rekao. Pradac ide, preskače, sve ide na uvarno. Ili jednostavno, kada autor knjige poput Buharije kaže prenos od poslanika da je rekao. To je našena od poslanika da je rekao, to je mu'alak. Nije navajalo sene sad ima, ali ne ima, ali to je druga glimštva. Znači, to je mu'alak kao poja E er sad imaju mu'alak u sahibu, u Buhari. Ibn Hazar ima jednu pošednu knjigu o filike o tomova, zove se Teblik utarik, koji je posvijetio ti mu'alakatima u Buhari. Pet tomova, ali veliki. I to je njegova prva knjiga koju je napisao. Da. Da. Teke po nije ostao sa senom. Zači što? Ha. Na tribu kali, Bugari obilio tim sarikat. I imam na katinu. Evo hadi što su neka rekao sad da u Buharija ga nadeo. Kažu da je to mahal kod njega. Nači mahal kali. Što se tiče znači pojma kao noalneka, ste skontrali šta je noalneka. Vrsta slabog hadisa gdje se ne spominje, sve ne Ali sad Buharijini noalneka, šta je s njima? To je jedna sad posebna tema koja se spominje. Prvo, kaži usnijaci, što se tiče osnovi knjigi. Znači, ne ima noalneka hadisa u osnovama knjigi. Znači, u Buhari, kad kažeš, kaže Buharija poglavlje to i to, pa navede hadisa. Svaki, svako poglavlje ima centralni hadisa koji je temel tog poglavlja. Znači, ti centralni hadisi koji se temelji poglavlja zbog kojeg Buharija na piskope, nema malekata <coughs> među njima. Ali gdje su malekati? Malekati kod Buharije su ispod naslova a prije tih centralnih hadisi. Pa recimo, Buharija kaže šta ja znam, se, padanje na Sehevi Seždu poslej Selana. I to prenosi ja, ovaj mnogo naposlovitek. Nije nadeo sve Pa onda kasnije on navodi cijel jedan hadis s kojeg se može tu zaključiti. Pričam je ovaj, pričam je ovaj, pričam je ovaj. Znači gdje smo ovdje kati? Prije centralnog hadisa između nas, posle naslova. Posle? Prvo spominje glavni hadisa, posle? Nije jer on želio prvo dokaži natrikneći, ali. Pa onda navede hadis. I onda to spino. Ima ih mnogo, mnogo, mnogo i oni dijeli tri na tri skupine. Imamo al lakata ti aša. Prvo, oni koji je Buharija u samoj svojoj zbirci na drugom mjestu spo, spomeno se svemi. Znači nekada u toj mjestu bi je bilo gdje je rastvalno, nije mu trebao taj haddisk nego samo da ga natukne ovako. A na drugom mjestu u istoj zbirci je taj isti haddisk spomeno se svemi je verodost, a nije problem. Drugim alakaati koji je Buharija nije tu spomeno, nije u svojoj zbirci spomeno ali su naljeđeni u drugim zbirkama i njihovni senedi provjeravajući. Ako su ih dostali, prijatelju, ako nisu nisu. I takve hadise dijeli, učenjaci inače, štetavajući po karnu zbirku, podijelili u dvije skupine, nisu njegove zbirke. Oni koje je on počeo sa izrekom koja ukazuje na pripisivanje poslanih. To se zove ta lik Mu'allak džezmen. Znači GDM znači, potvrdilo je da je potvrđeno poslanika, ali nije to ovaj, nadalo sve nekako. Pa recimo, kaže po recimo, govor je prije govora i znanja. Obisno, je prije govora i znanja. Pa kaže, recimo, od Adolaha idemo Adolasa, kvaže se da je poslanik tako i tako. Znači, on je rekao da je deko poslanika. To je reć izraz koji ukazaju na prekrisiranje visu poslanika i kažu nađene priroke da su takvi, s takvim izrazom ono ti valokracije razostaju. U drugoj izbjivkama je. Ali tamo gdje je Loharija rekao rečeno je. Tako znači ga to te mrije. Rečeno je. Ili prenosi prenosiše. Ili prenešeno je u smislu. Nije rekao prenosi i taj i taj. Imi rekao je poslanika. Ili rečeno je da je poslanih veku tu i na isklaviji tih radice. Ali je ki Bukhari je spomenuo zbog toga što je želio da ukaže na razilaženju MSL ili tako našto.